Ašhadan la ilaha illa Allah. Ašhadan na Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Na oni koji ne klenjeju, morali su sebi priuštiti posebnu ceremoniju da jednom ugodini oni nekad donesu salavat. Je za fan itlami wal fitnam bihi ushurinura wa ljudi ima običaj kada gospodine kako ste gospodine jestali dobro on nevjerni krikad ni nije pao na težnu, zabranjeno je mu vino da kaže nevjerniku gospodine wasta fi wasasim billahi wal hamd al-natiin wasasim billahi wal hamd al-natiin wasasim billahi wal hamd al-natiin nahnu kunna fil baraaya sayra ma'tas Allahu kabira islam nije poko nadojenje i pijenje svoje vlastite srcasi niti je vjera zapamtite sve posjedanje svojih predaka Ibadet se ne nasljeđuje onako kako je radio moj djed ili moj pradjed. Tako se ibadet ne nasljeđuje. Ibadet se nasljeđuje putem šarijata. Mora ibadet biti u skladu sa šarijatom da bi bio primljen. Zapamtite, ibadet mora biti u skladu sa šarijatom da bi bio primljen. لم يزل الزهر والبلز ن خالص سائل المثل لم يزل الزهر والبلز ن خالص البتار كولاء ملايين الفلائك البتار كولاء من تراث ولد ساهي من تراث وان الحمد لله ياده ياده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مصلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونتاءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ljubba prama uzvišanom Allah subhanahu wa ta'ala je osnova veri, iznak, izkrenok, imana. Rkaže uzvišanje Allah subhanahu wa ta'ala. Valladzina ámanu, ašaddu hubba lillah. Oni koi verju u Allah, oni vise voli Allah subhanahu wa ta'ala. Oni izbog toga što vole Allaha subhanahu wa ta'ala ne čine mu širk nego se njemu klanjaju na njega se istinski oslanjaju i od njega traže svaku pomoć Duša kojoj se učini kakvo dobročinstvo ona je sklona da bude zahvalna na tom dobročinstvu i da voli onoga koje je dobročinstvo počinio Pa mi i tako u našoj svakodnevnici možemo vidjeti ljude kako vole one koji su im učinili katvu uslugu pridaju im veliku pažnju dobro ih paze na lisima se vidi radost i veselje kada ih sretnu pa makar to bio i plastični otmije jer su im učinili neku uslugu zašto? duša je sklona da bude zahvalna oname kojoj je učinio dobročinjstvo a zar najveći dobročinitel nije uzvrteni Allah subhanahu wa ta'ala Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Sve blagodaci koje su kod vas Su dar Allah subhanahu wa ta'ala Sve blagodaci na kojima vi uživate Došle su od strane uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala Stoga naše duše Morale bi biti zahvalne Allahu subhanahu wa ta'ala i poklonjati veliku ljubav i pađu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala izršavajući ono što on naredio i klonijući se onoga što je on uzvišen i zabranio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje blagodati i otlanja ne daće pa kaže uzvišeni وَاِنْ يَمْ تَسْكَ اللَّهُ بِضِرْزٍ فَلَا كَاشِ فَلَهُ إِلَّهُ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهُ ako ti Allah dadne k Niko je osim njega ne može odkloniti, A ako ti zaželi dobro, pa niko ne može blagodat njegovu spriječiti. Allahu akvar. Ako ti Allah hoće hajeti, zapam kada bi se čitavo čovječanstvo sakupilo da ti nanesu štetu, neće je to uspjeti. Jer uzvićeni Allah subhanahu wa ta'ara kada hoće nekome hajeti, nikomu ga ne može odkloniti. A kada Allah hoće nekome štetu nanijeći, kada Allah hoće da neko dopadne nevolja, Kada bi se svi ljudi sakupili da ti pomognu, ne mogu ti pomoći, jer je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svemoćni. Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala ima neke svoje znakove. Recimo jedan od takvih znakova je slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam i pospuna pokornost u svemu onome s čime je on došao u svemu nam što je on naredio, što je on preferučio da se radi, ili što je on svojim postupkom davo do znanja da se treba raditi pa kaže u zvišanje Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ Allahu akbar Kur'anski ajet na koji nijedna mu'minska duša nesmije ostati mirna قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ reći ako vi volite Allah ako volite Allaha فى أعدل ستلجد الله. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فى أعدل ستلجد الآن كيف يقول مِي وَلِمُ مَا أَلَّهَا مِي وَلِمُ مُفْوصَنِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَ سَلَّمْ فى اشتاهم يروا قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهُ رَسِي اَكَو وَلِتَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي Ako volimo Allah, moramo slijediti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tek nakon toga dolazi sljedeća vjezvica, a to je da Allah voli onoga ko slijedi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ne samo to, وَيَوْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ I Allah će vam onda oprostiti još grijehe. Ne samo to, da će vas on zavoliti, nego će vam i grijehe oprostiti. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ A Allah prašta i milostivije Neki mudraci su rekli Nije pojenta u tome da ti voliš Jer svako može kazati ja volim Nego je pojenta u tome da ti budeš voljen poenta je u tome da tebe Allah zavoli Ono što ti jezikom izlavaraš Ako ne bude uzrokom da tebe Allah zavoli Pa ništa nisi učinio Zato kažu nije pojenta u tome da ti kažeš ja volim nego je poenta u tome da si budeš voljen poenta je u tome da tebe Allah zavoli a kako ćete zavoliti zapamti Allah voli ono kako sjedi poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ne samo to još ćemo grijeha uprostiti jer on prašta i milostivije kaže uzvišeni قُلْ أَصِيعُ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ reci pokoravajte se Allahu i poslaniku فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فأكو سأكرنوا فالله ايسنو نبلي نبير الله ايسنو نبلي نبير نيك ابن كفير رحمه الله تعالى يدن اد إسلام كه مفسيرا كي يجب لجيو نبلي تفسير اتوه تفسير القرآن العظيم قال تو فكازوه ده فناشاني Suprotno poslanikovom sallallahu alaihi ve sellem putu Nevjerstvo To jest kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala O kaže imad ibnu kafir rahimahullahu ta'ala Postupan je suprotno putu poslanika sallallahu alaihi ve sellem je nevjerstvo Teda Allah ne voli onoga koje je takav Pa makar i tvrdio zapamtite, kaže Ibn Kathir pa makar i tvrdio i smatrao da voli Allaha i da mu se priblizava tako da slijedi poslanika sallallahu alaihi ve sellem makar on to i tvrdio i do kraja citata zašto? jer postupa suprotno naređenju poslanika sallallahu alaihi ve sellem a zapamtite, nema spasa čovjeku bez pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i bez slijedenja poslanika sallallahu alaihi ve sellem neće čovjek uspjeti Jer u istinu ne znamo kako trebamo raditi ako nećemo raditi po sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Još neki od znakova ljubavi prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala je rahmet prema mu'minima i ponos prema čafirima i nevjernicima. te borba protiv njih i neosvrtanje na oni koji vas ukoravaju zbog govora istine. Neosvrtanje na oni koji nas ukoravaju zbog toga što govorimo istinu. كاجي اوز الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في تبيل الله ولا يخافون لوم تلائم كاجي اوز بيشاني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه Onaj od vas koji će odmetne od Allahu vjeruje. Fat سوف يأتي الله بقوم. Doći će Allah sa drugim narodom. Fat سوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه. Doći će Allah sa drugim narodom koji voli njega i koga voli oni. يحبهم كاي الله يولي. I koji voli Allaha. Adille 'ala al koji će biti ponizni prema mu'minima. E'izzetin alel kafirin. I koji će biti ponizni prema kafirima ili nevjernicima. Jujahidu nefi sebi lillah. I koji će se boriti na njegovom putu. Wala yekofu ne ljume I koji se ničijeg ukora neće bojati. Ničijeg se ukora neće bojati. Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, od al Abu Dhrra, radijallahu anhu, biljezi... Predaju pa kaže Naredio mi je moj Halil To jest poslanik sallallahu aleyhi ve sellem Sedmero Kaže naredio mi je sedmero Naredio mi je da volim siromahe i njihovu blizinu Naredio mi je da gledam u nižeg od mene A da ne gledam u onog iznad mene Naredio mi je da održavam rodbinske veze Makar to rodbina odbijala Naredio mi je da ni od koga ništa ne tražim Naredio mi je da govorim istinu Makar bila i gorka Naredio mi je da se zbog Allaha Ničijeg prijekora ne bojim I naredio mi je da često izgovaram La havla vala kuvvata illa billah Nema nikakve akcije, pokreta, snage i djelovanja bez Allaha I te riječi su Izriznite ispod arša Obe riječi da حول ولا قوه الا بالله. Surjeti Idrizite ispod Arsa, a Aršje Priesto našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed Bilaji od Abu Saida Al-Khudri radijallahu anhu, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi, ili bude njen svjedok. Jer spominjanje istini, zapamtite, jer spominjanje istini ili nečeg krupnog, neće mu čas smrti, niti će udaljiti na faku. Počesto ljudi bojeći se smrti ne govore istinu i počesto bojeći se da im neće na faka, onda ne govore istinu. Zbog to što se boje da će izgubiti posao, zbog toga ne govore istinu. A poslaništ, sallallahu alaihi vasallam, kaže, neka nikoga od vas ne strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi. Ili bude njen svjedok, jer spominjanje istini ili nečeg krupnog neće približiti čas smrti, niti će mu udaljiti na pakut. Allah subhanahu wa ta'ala pošel je meleka dok smo još utrobama majke. I bude mu naređeno da zapiše četiri stvari. Jukmaru bi erdahi kalimati. Bi ketbi rizki. Prva stvar kaže bude mu naređeno da zapiše rizk. Može li nam neko uskratiti rizk? Zapamtite. Naš rizk ne može niko uskratiti. Jer nam ga Allah subhanahu wa ta'ala zapisao dok smo bili još utrobama majke. Bi ketbi rizki. Wa ajelihi. I drugu stvar bude zapisano Koliko ćemo živjeti I kakva će dijela raditi I da li će biti srećan ili nesrećan To je sve zapisano dok smo bili u utrobama majke Ima li razloga za strahom od istine? Nema apsolutno razloga Jer zapamtite Neće nam biti uskraćena na fakat Niti će nam smrt doći prije Nego što je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao Od znakova ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala je da čovjek voli ono što voli Allah i da mrzi ono što mrzi Allah. A Allah subhanahu wa ta'ala voli dobročinitelje, voli bogobojazne ljude, voli mu'mine, a mrzi nevjernike i munafike. Stoga mu'min mora da voli mu'mine, mora da voli dobročinitelje, mora da voli bogobojazne ljude, a da mrzi munafike i da im nikada ne kaze, ja sejid. Dana će olija imao običaj kazać gospodine kako ste. Gospodine, ja sam dobro. On nevjerni krikar nije pao na tezu. Zabranjeno je mu da kazati nevjerniku, gospodine. Jer ako je on gospodin, šta su on da vjerni? Šta su muğmini? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to zabranio. Zapamtite, nije dozvoljeno kazati mu natiku i nevjerniku, gospodine. Jer su samo muğmini gospoda. Samo se muğminu nije kazati, gospodine. Allah subhanahu wa ta'ala voli dobra dijela a ne voli loša dijela i ne voli kufr i nipak stoga mu'min mora da voli dobra dijela a da mrzi i prezire kufr i nevjernike i nipak ili litemjerstvo i one koje tu litemjer kaže uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala kule inkane abaukum va abnaukum va ikvanukum va zvajukum kaže reti اكو تمام اوتي بي باش تقول لدي تولي اصنع تصوير كوية الله نبرها قل ان كان أباكم رحي اكو تمام دراجي اوتي بي باش وابناءكم اتنو بي باش واهوانكم اي باشا براچا وازوادكم اي باشا سپرگ واعشيرتكم اي باشا ردنا وا اموالون اقترفتموها اي ميتي كوية سعلتنا وتجارة I trgovina za koju se vi bojite hoćeli imati prohođi. Umetakin turdaunha. I baći stanovi vaše kuće u kojima se lagodno i lijepo osjećate. Ahabba min Allahi ve Ako vam to Osman abi Ali bude draže od Allaha i njegovog poslanika wa jihadin fi i borbe na njegovom putu, fatarabsu hatta yati Allahu bi amri. Onda pričekajte dok Allah svoju presudu ne donese. Pritekajte I ako namune stvari Budu draže Od Allaha I jego poslanika I borbi na jego put Kaze uzvišeni Fatarabbasu Hatta jezi Allah Bi amri Onda pritekajte Dok Allah Svoju presudu ne donesi Wallahu La jehdir Qovmal fasiqim A Allah Neće grješnicima Ukazati Napravi put Nakon ljubavi Premo uzvišenom Allah Subhanahu wa ta'ala Dolazi ljubav Premo poslaniku Sallahu alaihi wa sallam Kaze Allah Poslaniku Sallahu alaihi wa sallam La yu'minu A hatta yakuna uhibba ilayhi min waladihi wa walidihi wa an-nasi ajma'in. Kalla Allahu ta'ala sallallahu alayhi wa sallam. Niku adwak, neće biti pravi musliman. Kalla ku ja nebudem drazi min waladihi wa walidihi wa an-nasi ajma'in. Dak mu ne bude draži od njegovih djeca, od njegovih roditelja, wa ajma'in, i od svih ljudi. Amr ibn al-Khattab radijallahu anhu kalla Ja te volim više i od tvoje djece i od svojih roditelja i od svih, al ne volim te više od sebe. Pokažite iskrenost. Ne možete nekako voljeti više od sebe. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Nemore. Nicida da nisi popun mu'min, koji takome Allahu dželle şanuhu Allahu poslanice sada te volim više i od samog sebe. Allahu ekber. O je bio Amr ibn Khattab radijallahu anhu. Bio je iskren. Rekole, Allahu ono ona što je činjenica. Volim te otví u više, ali od sebe nekako ne mogu. Pa mu kaže: "Ne umere niti da nećeš biti potpuno mu'min Pa kaže: "Takomi Allahu jalaluhu sada te volim više yo samo ga sebe. Wa ma ataakumur rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa što vam da poslanik, fa khudhuhu. Tuzmite. So, وما نهاكم عنه فانتهوا انا نسوم زبراني طوقا ستكونيته معي تع الرسول فقد اطاع الله هنايكو سيكوكروا باصنيك صلى الله عليه وسلم جايت فكرا الله كاجيوزليشني فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب العليم الله اكبر كاجينا كاتيپاده Koji suprotno na ređenju njegovu postupaju. Da ih neće zadešiti fitness. A kažu mu u festiri da je taj fitness širk. Nek se pripaze da oni koji suprotno na ređenju njegovu postupaju da ih neće zadešiti širk. E'u yusibahum hadabun elim. Ili da ih neće zadešiti bolna patnja. Doladi čovjek imame maniku ovo navodimo kao primjer da nam ostane ova stvar to toliko upečatljiva da kada god uradimo neku stvar koja je suprotna na ređenju poslanika sallallahu alaihi wa sallam da namova stvar bude na pametni dolazi čovjek imame maliku i kaže šta misliš o imamu da ja obučem i hrame odjeću hadija kod kabura poslanika sallallahu alaihi wa sallam i u mesidu poslanika sallallahu alaihi wa sallam a znači da se ta odjeća oblači na Mikat, to je na udaljenosti od Medine jedno sedem kilometara. Kaže, šta misliš, da ja to obučem ovdje? To je samo izvan grđnica Mikata. I ima mi Marik mu je proučio ovaj kuranski ajed. Zamislite, samo što hoće i hrame da obuče, malo dalje izvan Mikata, ima mi Marik mu proučio ovaj kuranski ajed. A šta je sa onima koji postupaju u potpunosti suprotno na ređenju poslanika, sallallahu alaihi sallam? I radi je djela koja je? On zabranio da se radi. Koliko oni trebaju da se pripazi ovu Kur'anskog ajeta Koliko oni moraju da se pazi Hasbuna Allah huwa ni'mal wakil Wala hawla wala quwata illa billah Kada bi ljudi samo bili svjesni Ovej kinjenice Nebise takumi Allah subhanahu wa ta'ala mogli taku ponašati Jer u istinu Ovaj Kur'anski ajet Strah za svakog čovjeka Kada god pogriješi kada god uradi nešto što nije poslanik sallallahu alejhi ve selle naredio treba da zastane i da se zapita šta ako me allah iku pa uradim nevjerstvo šta ako to bude razlogom cirka i kufra šta ako to bude s tebe moje propasti na ahiret sve što sam spomenuo spomenuo sam radi jednog Kada الله poslanik sallallahu sallam, amelen, amruna, rad ko uradi djelo kojim nije naredilo ono se odbija Možeš radit koliko hoćeš, ali neće ti biti upisano. Odbija se. Bez obzira što si to djelo uradio, i što si potrosio i metak, i što si potrosio i vrijeme, i što si fizički se umorio, i što si potrosio, šta si potrosio za to? To djelo se odbija. Ne prima. Zašto? Zato što nije u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kada Allahu Fattani sallallahu alejhi ve sellem, men amila amalan, laita alejhi amrun fasahu wa rad. Kao radi dijaloga, onmi nismo naredlo, on će odbija. Ka <coughs> Allahu Akbar, kod ovakvene odbija se ne primate. Zašto? Jer je Allah upotunio vjer. Kada Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lekum dinakum wa Braćo, da treba insanu više pojašnjenja od ovoga. Treba ali Allah subhanahu wa ta'ala na dan arefata objavio ajat i kaže danas sam vam upotpunio vašu vjeru, upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljio sam da vam vjera bude islam, oskod pravo nekom da nakon smrti poslanika sallallahu aleyhi wa sallam ili u kulefao Rošidina uvodi stvari je nitu od naših šarijata hoće li mu bit primjer svi uglava slobodno možemo kazati neći zašto? zato što radi nešto što je suprasan na ređenju poslanika sallallahu aleyhi wa sallam dolazi utorak dolazi dan u kojem je rođen Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam dolazi dan koji su mnogi muslimani uzeli kao dan do svoju proslavu pa su još zakalemili tu mnogo što šta, što nije od našega šarijata pa se to proslavlja na način na koji nije dozvoljeno u šarijatu proslavljati iz druge strane Nije dozvoljeno minu da proslavlja rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što mu nije dozvoljeno da proslavlja ni tuđe rođendane. Zašto? Mentashabte bi qaumin fa huwa minhum. Qaumuna shay'an narod koji je od tog naroda. A nevjernici i kršćani proslavljaju novu godinu ili rođenje Isa alejhi salatu ve salam. Ina zaru ta'jim što još i mnogi muslimani to proslavljaju. A zabranjeno u šerijatu i ljudi će čak šta više odgovarati Allahu subhanahu ve taala zašto su to uradili. Jer kada je došao u Mevlut? U Vijena u Bejdijske države? Ili Fatimijske države? Ili Šijske, Rofidijske države koja je bila u Egiptu? Došli su im švi puti, židovi. I kažu, kakvi ste vi muslimani? Vidite li da kršćani? Vidite li da židovi? Proslavljaju dolazak na svijet svojih poslanika, a vi ne proslavljate dolazak na svijet muhameda sallallahu alaihi wa sallam. I onda... Ja današnji, ni ovnamjatnih naredio da se počne i proslavljati. I do dana danas nik, popraćeno sa mnogim stvarima od širka u samom sadržaju teksta i sa ceremonijama koje su islamu zabranjene i prisvojene kršćanima, koje proslavi od mevlud. Koga proslavljaj danas kršćani? A kaže Allah poslanikova sallallahu alejhi ve sellem, te šebah bi Ona je kao ponaša jedan narod, on je od njega a zabranjeno muslimanima da oponašaju nevjerničke narode i molim uzvičnog Allaha subhanahu wa ta'ala da naša srca rasvijetli i da nam rasvijetli razum i da napuni naša srca imanom i da budemo od onih koji će pouku primiti tjenjena braćo Allahu poslanik sallallahu aleyhi wa sallam na dan arefata govorio o skupe helbe loht, da li sam vam dostavio Pa su oni odgovarali, jesi, da, dostavio si nam, tjenjeni skupe, sam li vam dostavio, tjenjeni skupe, zapamčite, od dana današnji, ko bude tu stvar u radiju, neka zna da pred Allahom neće imati opravdanja, i neka zna da će Allahu odgovarati za tu, pa izvoli tjenjeni brate. Izvoli cijenjeni brate, ako si toliko snažen i moćan, i ako si toliko spreman Allahu odgovarati za svoja dijela, pa izvoli cijenjeni brate. Ali znaj, da naša tjera i naši vratovi nisu spremni da trpe Allahovu patnju koju je on pripremio za nepokorne robove na sudnje medan. A kulu qavlihada wa astakfirullahi diva lakum o lisairil muslimine min kuli dembe za astakfiruhu innahu Kažu mi ovim izražavamo veliku ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Neka mi samo neko kazi Ko je sajt ko voli poslanika sallallahu alaihi wa sallam Više nego Ebu Bekr, Omar, Utman, Alija, Abdurrahman ibn Auf, Saeed ibn Zaid I ostali vrsni ashabi Poslanik sallallahu alaihi wa sallam Niti jedan od ashaba je proslavljao mevludi Niti je prvih ispravni generacija i ko u mevlu od poslanika sallallahu alejhi sellem. A ne možemo mi bolje voljeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem od njih. Da se ti neki kažu, šta tu ima loše? Samo sadonete koji salavat, nešto se proći. A Allahu ekbar. Ti si znači to nije na nedozvoljen način da organizuješ to i da tako spomiješ i donosiš salavat za poslanika sallallahu sellem. Mu'min svaki da svaki dan nijedan dan ga ne prođe a da po nekoliko puta ne donese salavat na poslanika ašhadu en la ilaha illallah wa ašhadu ena muhammadan abduva rasulah Allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammed na zalost oni koji ne klenjeju, morali su sebi priuštiti posebnu ceremoniju da jednom ugodini oni nekad donesu salavat zašto svakodnevno po toliko puta ne donose salavat jer je to na religiju. In nema potrebe praviti nešto mimo šerijata, kada bi spominjali Allaha subhanahu wa ta'ala u toku 24 sata, non stop bi naš jezik bio zaposlen spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Kim probedas? Odmah kažeš alhamdulillahil ladzi ustane li efo odje da se abdesi bismillah abdesi se je opet je u zikru pa kranja sabah namad je opet je u zikru pa spominje Allah subhanahu wa ta'ala doka sunce ne izađe pa opet u zikru pa uči Kur'an doka sunce malo ne odmakne Pa kad sunce obmakne ustane i klanja duha namaz I opet u zikru Oblače odjeću u zikru Allahu subhanahu wa ta'ala Izlazi iz svoje kuće Oblačeću obuću Pa vikra Allahu subhanahu wa ta'ala Pa izlazi iz kuće zikra Allahu subhanahu wa ta'ala Pa odlazi na put Ulazi u prijevozno sredstvo Zikra Allahu subhanahu wa ta'ala Pa kada izlazi iz prijevozno sredstvo Pa kada ulazi u tuđu kuću Pa kada se sreće sa mu'minima naziva im selam Pa prolazi fred mezarija naziva selam va srećne mućmene nasmiješi mu se po kadjemu radosti veselje opet zikr opet ono što ima zadovoljan Allah subhanahu wa taala juta ni zikr već je ni zikr zikr prije spavanja zikr nakon namaza allahu ekber la ilahe illallah wahdehu la shareeka le lehu al wa lehu hamdu wa huwa ala kulli sheyin qadir 100 puta utoku dara i bolje je uraditi onaj ko to kaže puta Subhanallah i obihamlih, sto puta u toku dana, Allahu akbar, čitava 24 sata, zikr Allahu subhanahu wa ta'ala, ali nažalost, ne učimo svoju vjeru i ne znamo šta treba učiti, nego hele prouči Fatihu uđe zapni, ne zna ništa drugo osim Fatije, pa gdje god zapni, i u mezarima, i mimo mezara, i u džami, i gdje treba dova, gdje treba nešto drugo, može Fatija to zamijeniti, hele ne mora si svoju vjeru. Svoju vjeru moramo učit i postupat u sladu nas pravnje, jer u istinu dovoljno nam je ono što nam je Allah uvjari. A ja molim uzvišnjog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pokaže put istine i da nas učini od iskrenih i doslednih sredanika. Jer o istinu neće biti sprašen osim onaj ko bude dijela radio sa tri uslova. Prvi od njih je Islam, jer Allah subhanahu wa ta'ala... Drugi od njih je iskrenost I treći od njih je da se mora slagati sa sunnetom poslanika ve I ko ne bude ispunio ova tri šarta kod rađenja dijela Neće mu dijelo njegovo biti primljeno Allah uzvišno osmolim da nam oprosti naše grijehe I da nas uvede u džennet Ya aqa al-islam wa al-islam dini unshuri an-nura wa rassi bil-nur ya aqa al-islam wa al-islam dini unshuri an i upotponio svoj blagodat prema ljudima neka <middan> je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammada sallallahu alaihi ve sellem koji nije ostavio ni jedan jedini hajr, a da nije ni na njega uputio i koji nije ostavio niti jedan jedini šer ili zlo da nije na njega upozorio neka je salavat na njega, njegovu časnu porodicu njegove ashaabe i sve njegove sedbenike do sudnjega dana sjenje navraćo Začuđujuće je sanje Da kada čovjek vidi Mnoge muslimane Koji se tope U moru Novi stvari Koje su oni sebi stavili na sred I koje nose na svojim leđima Allah subhanahu wa ta'ala I nije time zadužio Nego su oni sami sebi propisali to i sami te stvari čine i sami će snositi teret ili grijeh toga što su sami sebi propisali Zanislite celišnji Allah subhanahu wa ta'ala objadio je se riješ, poslao pečata poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i zapamtite, nijedan hajr nije za ovaj ummet, a da nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam upozorio na njega Veljera ka ovo je ummet-e khair. Pačak kaže: "Čuvajte se da hanan keva tre pa makarta pola hurme." Khair je u pola hurme. Pa se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio na I rekao nam je khair je u tome. Osmijehulice tome bratu je sadaka. I tako stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je upozorio na svakti mogući khair. I nema nijednog šara Nijednog mogućeg zla Od njegovog vremena Pa do kriamečkog dana A da nas nije upozorio na to Upozorio nas je Da će doći havarić Upozorio nas je na fitnes Upozorio nas je Na džuđa ime džuđa Upozorio nas je na deđala Upozorio nas je na svaki mogući fitnes I svako iskušenje koje će doći do sudnjega dana I u istinu zapamtite, nijedne dobre stvari po nas nema, a da nas Poslanik sallallahu alejhi ve selle nije postakao da to radimo, i nema ni jednog gla, a da nas nije na njega upozorio. Dengena braćo, kada bi oni koji su sebi stavili na teret i koji su se obavezali da će raditi ono što nije Allah dozvolio, kada bi se samo zapitali, odakle ovo vodi porijeklo? I da li sam ja obavezan da to radim? i da li će me Allah za to nagraditi ili kazniti mi. da bi lahko pronašli odgovor našli bi odgovor da to ne vodi porijeklo od Muhammeda a čim ne vodi porijeklo od njega to je znak da to neće biti primjeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala jer smo rekli da je jedan od uslova da djelo bude primjeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala iskrenost i odmah nakon toga da mora biti uskladu sa sunnetom Allahu kvasanika sallallahu alaihi wa sallam straga na braćo Allahuva vjera islam nije puko nahođenje isljeđenje svoje vlastite strasti niti je vjera zapamtite Svijepo sljeđenje svojih predaka. Ibadet se ne nasljeđuje onako kako je radio moj djede ili moj prađed. Tako se Ibadet se ne nasljeđuje. Ibadet se nasljeđuje putem šarijata. Mora Ibadet biti u skadu sa šarijatom da bi bio primljen. Zapamtite, Ibadet mora biti u skadu sa da bi bio primljen. Inače, neće biti primjen ukoliko ne bude sa sunnetom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A kad neće biti primjen, kako ćeš nagradu primiti za njega? Ne možeš raditi tek tako da ne budeš ni nagrađen, ni kaznjen. Onda u protivnom slijedi kazna, jer kad je k ono što mu je Allah zabranio. Allahumma salli sallallahu alayhi wa sallam. To <todic> je kojini je govorio Pohin Usmame. Nego je govorio putem objave. Wa ma yanṭiqu 'ani al-hawā in huwa illā waḥyun On nego je govorio Pohin Usmame to je objava koja mu se obznanjuje. To je objava koja mu se obznanjuje. A zapamtite, Poslanik sallallahu alayhi wa sallam, nije procelio na ahiret. Adanije Allah u potpunio vjeru. Odbotenih ajeta su bile riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala: "El-juma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islama dinan." Dana sam potpunio vašu blagodat prema vama i zadovoljan sam davanjem vjere puteva. onima koji se nalaze mimo islama. صلى الله عليه وسلم يوصي ويوصي امته باكيه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قد تفرست درجته عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي بدرجه سنتي اس طرح وجارا الخلفاء الراشدين المهديين من بعد كويس نفرالون فوتو اجيتينا كل منه Onda ti na na tefori su halifa Allah. Allahu akbar Allah. Kad je onda se grcevito držite toga Grcevito se držite Sa tih sunneta Šta je navadit? To su kuđnjar Kada čovjek hoće Nešto da dobro uzme zubima Jel uzme ovim prvim zubima? Fak. Ne Kada hoće nešto da razgrize ili da razbije ljetnjak Ili da razgrize orah Ili sve ono što je او اكوتو ازمي زاشتو دستنبي او تيلو قال فصاني صلى الله عليه وسلم عبدو عليها بالنواجب كورت سترزي سموغا سنة سنة خلفاء الراتلين اكوي دولة زيبو كمانة وإياكم محدثات الأمور كاذي أباضي تسير أباضي تسير نوبي صواري فإن كل محدثة بدعة صفاك نوو صواري نوو وكل بدعة ضلالة صفاك نوو تاري dalale ve kulle dalale sin filnar asva ki dalale Allahu akbar Allahu akbar islam je tjenina braćo Allahova vera zapam si se islam je Allahova vera nije vera po jedinasa islam je Allahova vera On je propitao i mora se ponašati čovjek u skladu sa onim što je Allah propitao ili je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. govorimo? Allahu vjeram. Allahu vjeram. Allahu vjeram. Šta znači Allahu vjeram? To znači da je ona vlasnik Allaha subhanahu wa I da je Allah taj koji je propitao šerijat. Propisao je propise kako treba raditi i kako sve treba postupati do najcitnije detalje. To je Allahova vjera, a mi smo i robovi i moramo se ponašati u skladu sa zakonom koji je naš gospodar propisao. Propisi Islama su sjenjena braćo dovoljni svakom muslimanu i nema potrebe da sluča šta će neko izmislit da bi se za to uhvatio, pokušavajući da se na taj nasim približi Allahu subhanahu wa ta'ala ljene na braćo stići redski propisi dovoljnici za insana ne trebamo više nista allah kaže al yuma akmaltu lakum dinakum danas nam je potpuno vašu vjeru kada je nešto potpuno ima li potrebe da se to još popunjava nema potrebe da se popunjava jer je to puno Niko neće ostaviti sunnet A da li neće posljednuti za novom stvari Zašto mora se ostaviti sunnet po strani Da bi čovjek imao prostora Da uradi nove stvari Koje nisu u skladu sa šarijatom Sjenjena braćo naša obaveza Prema Allahuvoj jer je sljedeća Da kada hoćemo da uradimo dijelo Moramo zastati prije toga dijela Da se pitamo Da li je Allah subhanahu wa ta'ala Zadovoljan sa I da li smo mi iskreni u svojoj namjeri I da li je ona u skladu sa sunnetom poslanika -s Ako ne bude Onda od tog dijela odstupamo I ostavljamo ga Jer u protivnom nećemo biti nagrađeni Za to činjenje dijela Sjenjeni brate Neka te nikako ne zavara mnoštvo oni Koji odlaze stran Ovo je opasna prijetnja Za svakog ono ko se povodi za Masu, kada pa vidi masa radi, pa radi oto moj djed, pa moj pradjed, pa moj čukun djed, pa moj onaj, pa moj onaj, pa moj Amidah, nabraja sve moguće pretke i sve moguće komšije i komšinice kako ti ne djelo ne bi li on nekako opradao svoj postupak. in Kaže, ako se ti pokoriš, većini oni koji su na zemlji, oni će te odvest sa pravu puta ako im se pokoli, odrećete za sigurno pravog puta, jer većina ljudi neće da vjerit. Većina ljudi odladi sramputitom. Zato ucijenjeni, brate, obaveza nam je da sjedimo sarijak, a ne da se povodimo za masama koje i onako hrle, hrle sramputitom. Ko ena hada siratimu seqiman fattarihu, ola teptarihu subule, fattafaraqabikum anserile. Kaže, ovo je moj pravi put pa tjeduvoh it verses ka drschte prije bitagan ora tjedu stule fetferqa bikum an sabira nemojte slijediti mnogo drugih puteva pa da vas oni odvedu sa pravog puta danas možemo slušati ljude koji govore u naš glavni grad Bosne i Hercegovine i Sarajevo mi možemo stići ispravsakolji Možemo stići iz pravca Višegrada, možemo stići iz pravca Zenice, možemo stići preko Igmana, preko ovog ili onoga puta. Tako isto kad je do Đerneta ima više puteva, je li tako? Ovo je česa postapali sa ljudima, ima kad je više puteva, on nije samo jedan put. Vidite kako mi do sveća možemo stigniti iz bukve, možemo stigniti iz Mekinisa, iz Raduce, možemo stigniti onim putem gore preko Čarsije, možemo stigniti odavde i odavde, svi smo postigli stići. Zapamtite, u šarijatu, u šarijatu, u šarijatu to nije postavljeno tako ko što se ljudi razumijeli. Sinjenica i Rebnođeneta vode mnogi putevi, jeste, ali su svi oni u skladu sa šarijatom. Svi ti pute mi moraju biti u skladu sa serijatom u okvirima serijata da bi čovjek zaradio džennet. Evo primjet. Da potvrdimo. Zar potlani sallallahu alaihi wa sallam nije rekao Bila ibn Rabahu da u džennet. Rekao mu Bila ibn Rabah u džennet. A šta uradio Bila ibn Rabah koji je zaslužio džennet? Kada bi god izgubio abdes abdesio, abdesio bi se i dva rekaata. Evo ga jedan put. Klanjanje dva rekata nakon svakog uzimanja abdesta Jedan od načina da se vijek zasluži Allahove zadovoljstvo. Abdrahman ibn alb je koji je dijelio na Allahovom putu. Viš tako mi kako. Dijelio na Allahovom putu Allahovu robe da zaslužiš Allahovu za zadovoljstvo. To je jedan od puteva da zaradi ženet. Jedan od puteva da zaradi ženet. Da uzme spust kuruku da se boriš da poginiš na Allahovom putu. Jedan od puteva. Drugi od puteva da tvoj jezik bude non -stop mokar od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala da bude blažan od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala eto ga jedan od puteva pa gdje je noćni namaz, pa gdje je surat od duha pa gdje su ostala dobra djelana koja je uputio Allaha poslanih sallallahu alaihi wa sallam vjeruj se uvjeđen sam milijon posto da čovjek koji bi krenuo sa autom preko igmana ne da ide putem nego da ide tamo ko za ne jaruge da neće nikad stigniti u sarajevo zapamćite nikad neće stigniti u sarajevo tak kad i čovje koji pokušava da gode do zinne mimo šariata Muhammedu sallallahu aleyhi wa sallam البردان صالي سائل المثلثي اعلى خالي لم يجل في الدهر والبردان صالي البساك او لا ملائين فلائك البساك او لا ملائين فلائك نشورات والكتر يده ساهي نشورات والكتر يده ساهي منكم واكنت يده تاهت بعض قوم يا اخري قد اسلمون للاعاد يوم كما يفسدون بعض قوم قد اسلمون للاعاد يوم كما يفسدون اذهبوا ارواحا من قد يعوني اذهبوا ستشوتمني وبختم قد يروني فستشوتمني وبختم قد يروني ستشوتمني وبختم قد يروني يا ربي ان عمى تابوا ظلامي فتقدني نوري اضل في الكرام يا ربي ان عمى تابوا ظلامي فتقدني نوري اضل في الكرام واذا عا اليكم بالحما Allahu akvar kaže imam i malik riječi koje treba zlatnim slojima zapisati i neka i likad sjenje navraćo niko od nas nezaboravi kaže imam malik men ahdete bi hadihil ummeti sej'an lem jekun alejhi sebefuha فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاند دين لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إذا قرأ قرآن قرآن آية فما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين قال إمام مالك رحمه الله تعالى كما أن هذه أمة ترى نشط نشط نبو لم يكن عليه سلافها أناتهم ليه بيونا سلاف na cemu nije bio sebe pologa umet a sebe cifra ni prethod misli fe kad zame anna rasul allahi sallallahu alaihi wasallam khaned din on smatra da je muhammad sallallahu alaihi wasallam pronedjerio vjeru smatra da je muhammad sallallahu alaihi wasallam pronedjerio din kako? kako je reće udviseni Allah danas sam vam upotpunio vasu vjeru Allah je upotprimo vjernog koji smatra da ima još nešto što se može dodat taj smatra da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rahijadu billah trenjerio vjeru fama lan ono što nije bilo toga dana vjera ni dan danas to ne može biti vjera ono što nije bilo vjera za cele za naše pretodnike nikada dok je anakog dana neće biti vjera kada tufjanet tawri rahimehullah taala imam uhadithu el bid'atu e habbo ila iblise min al maasije navatarija je draža iblisu od grijesinja tujte الله iblisu وتعالى. nepokornosti allahu يتاب منها ta'ala لا يتاب maasijatu jutabu minha wal bid'atu la jutabu minha kaže od grijesinja se može Alladhi yattakhidhu deenan lam yashrahu Allahu wa rasuluhu qad zujjina lahu soo'u 'amali fa Kaže ato je zbog toga što novotari ta koji je uzeo stvari za vjeru ono što nije propisao Allah i njegov poslanik njemu je ulepšano ono što on radi i on smatra da je to lijepo fahwa la yataabu ma on se neće nikad pokajati sve dok smatra da je to dobro nikad se neće pokajit sve dok to smatra dobrim, li anna auwala taubati al ilmu bi an mesi anehu li je tube minu kađe jer početak se ubi prva stvar da bi se čovjek pokajao mora biti saznanje da je ta stvar koju radi pogrešna i loša prva stvar da bi se čovjek pokajao mora da shvati i da spozna da je ta stvar od koje se hoće pokajati da je pogrešna فما دام يراه حسنا وهو سيء في واقع الأمر فانه لا يتوب كزيفيدو كون سماترا دا اي تو dobro اونه في جوستيني لوشه ومع ذلك فالتوبه ممكنه لمن وفقه الله وهداه كما هدى الله الكفار واصحاب الباطل الذين ابصروا ما هم عليه من الباطل ورغبوا في الحق Saje, da je tauba za onoga čovjeka kome Allah da uspjeha i koga on uputi. Kao što je Allah uputio na pravi put nevjernike. Tema had Allahul kufar wa ahhab al batil, oni koji su bili na pogrešnom putu. Alladine absalu ma hum alayhi min al koji su vidjeli kako su na pogrešnom putu išćeli su istinu, pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala uputio. Allahu ekber. Ka kada hoče da se pokaje prvo mora da sazna da je ono na čemu se on nalazi pogresno i onda će se lahko pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala a novatarista se tijesko kaje zašto? zato što je novatarija u njegovim prcima velika في اون نربي في هذا وسطر الله ورسله ولتكون المقدمه بندايه يا في قوله لا ينسني ولا يتبدل كلهم لمذهب وموده القرب لها اشوتل Neko će se zapitati a u kakvim vremenima se se najviše novočarija počela siriti kakvi su to uspoli bili pa se ona najviše počela siriti novočarija se najviše siri kada kod ljudi zavlada neznanje u vjeri ovo je najglavnija stvar oko koje se vrte sve novočarije kada kod ljudi zavlada džahl u vjeri, oni lahko postježu za činjenjem onoga što Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao ovo je jedno drugo, kada bude mnoštvo onih koji se pozivati u basin, u ono što je neistina a kada bude malo oni ili posto rijeci koji pozivaju u istinu i koji popravljaju stanje u umetu tada je vrijeme i kako plodno za zaširjenje novih stvari to je vrijeme pogodno i tada sejtan iskoristava priliku da mnogim ljudima ukaže da je lijepo ono što nije i da oni nastave da to čine a duša je sama po sebi sklona da izad iz okvira obudijeta, iz okvira obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala zašto? kaje jedan od islamskih učenjaka jedan od selefa ma tevake ahadun sunnetan illa tekebdara fi nefsihi kaže niko nije jedan sunnet a da se nije uzoholio zašto? zato se je ostavio sunnet sunnet mu ne da da se on uzoholi ali kad ostavi sunnet onda će lahko posegnuti zatim da se oholi da će lahko prihvata na motariju. a evo zašto zato što čovjek po prirodi malo mu je teško da on tokom cijele godine treba da obožava Allah subhanahu wa ta'ala da svaki dan spomije Allah subhanahu wa ta'ala da čini ono samo je Allah subhanahu ta'ala stavio u obaveđu to mi je teško da čini u tok čitave godine Molje je da ja dođim na jedan melud i da to otračim za čitavu godine pa malo je jedan puta, hajmo još koji ima lejletu mi'arad, ima lejletu ragaib ima ova ili ona noć koja je postavljena da se ljudi malo isprazni Na malo mogu dušu napoje i da oni misle da su skinuli sa sebe starfer. Saqi ila al-binan sayadkhu wa li kulli hayyin aqlin treba i drgnivo treba strpljivo treba čovjek da bude istrajen i uporan da bi uspio. Ako novotarije Jedan puta u sedmici, ili jedan puta u godinu, ili dva puta u godinu, ili jedan puta u mjesecu. Sva pa nije to plavo opasno, mogu ja odvojiti po sati ili sat vremena, zato i to mi nije velič teren. Necijenjeni vrate, Allah je objavio ovaj šarija da, da se vlada po njemu tokom 24 sata. Čak i kad mježeš u poštelju da proučiš dovu, da kad se behneš iz da znaš šta trebaš činiti. Da se učekneš Allahu subhanahu wa ta'ala Od prokretog šeitana Iako te prepalo štagod Da malo plusneš na jednu stranu I da se prevrneš na drugu stranu I da legneš tijepo pod ardesom Da isplniš uvijete Čak i kad spavamo Imamo propišće kako se trebamo vlada Čak i kad legnemo Čak i kad nuždu obavljamo Kako trebamo nuždu obaviti Da trebamo se i čistiti nakon nužde Allahu akvar Sve te stvari su regulisane Ne da to jedan puta učini I ne treba više Ako to može tako, sjenjeni brate, najed se jedan puta u vodinu ne može više. Jedan put napij vodu i ne može više piti. Popij, bure, vode i ne može više nisa pisati. Svjeto u godinu dana. Nemože. Znači treba svaki puta pomal. Organizam tako treba i naše srce svaki dan treba da se osježava. Tako čovjek mora da čini djela koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao, a da bježi od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao. Namlu potiče od ubeiditke države Kad je šehulisan ibn Fejmi je zanim Onaj ko je poznat a ko ga počne mu upoznavat tek će onda postati nepoznat Šehulisan je toliko poznat da nije potrebno govoriti o kojem se čovjek uraži Kaži ibn Fejmi rahmatullahi alej Wa stefaka talaifum minal muslimine Ulema'uhum وملوكهم mulukuhum من الحنفية والمالسية والسافعية والحنابلة وغيرهم على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام وأن قتالهم كان جائزا وبسواني اشتسو إذن سليسرمونيو ممولا فكاذي شيخ الإسامي بن سفريو بزاشي واتفق طوائف من المسلمين تلوغي ليسو سوطمس في تلوغني بس كوبنا مسلمانا علماؤهم نيهو وعلماء نيهو ببلاداري إن يوا با اقطاع ماتا بماذا ترى يوحني جما بماذا ترى مالكيه جما الشافعيه وغيرهم يوسيما على انهم كانوا خارجين عن شريعه الاسلام بس اولي بيلي اذا اقوى الاسلام بس بيلي نيرني وان قتالهم كان جائزه اذا ابيان يتاكل يودي الى بربا ضد تاكل ولات بيلا دزبالا نيرني كادرجوا بيلي نبي ارنسك نبي ارنسكات رجوة نمي يفلسير الله ساي مغلوط كوي سيكود ناس اول يتراج كاجة ابن كثير رحمة الله عليه عاوطر ونم تفسيرك وكوهم سترسي فوتا كورله وقد جان الفاسم اليون من اغنى الخلفاء كاجة بيلة سفاطينية من اغنى الخلفاء اذنائي بغتي خليفة سبير وأجبرهم وأظلمهم بلتوناي سلم إلائي سسناة يسلم وأنجل تلملو كثيرة بلتوناي فغاني بلداري كده يؤفيتان يليه وقفا كده يؤفيتان يليه وقفا نايب فغاني نايب فغاني وأقبتهم سريرة وإذا أمعا إليكم للثمان وإذا أمعا إليكم نايب فغاني كده يؤفيتان يليه فغد من أنصوك في دال السلام ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات ونحن في درسا في السبوية نموتارية وحسا ديلا وكثرة أهن الفساد يو وقال لأندهم الصالحون من العلماء والعباد مانيو سبروي دبره يودي ودعلماء وبثني فبجناء إدو كريا تتاتا ovo je uvejdijska država koja je namapasirala Mevlud koji se danas ponavlja na jezicima i na jezicima i koji su ljudi bolje naučili na pamet nego kul a'udu bi rabbil falaki min saržima halak ili kul huallahu ahad možda neki više slušaju Mevlud nego što slušaju Allahovu knjigu ili što uče češje su na Mevludu nego na namazu sačekaju dok se završi namaz pa onda ulaze na Mevlud zašto samo da se malo duša i spuca Samo da se malo duša ispuca I od što je veće poniženje od svega toga Jeste da se ti merludi, Merludi u arapskom jeziku rođenje A ti se mevludi pravi Povodom smrti Nasih bližnjih Pravi se proslava za rođenje U momentu smrti Pa nisu se zadovoljili Samo kada umri Nego su mu napravili i sedmerac I četiresac i godišnjak I sve ostalo što su napravili da stalno slave i proslavljaju njegovu smrt nevlud je slava i radost nevlud znači rođenje sjenjeni braće Allah subhanahu wa ta'ala nam je sve ono što trebamo raditi sjenjeni braće zar ne vrijedi učiti ono o temu treba slaviti i to je prus da se pati kaže uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala fa ili nam jestađibu leke fa ili nam jestađibu leke Ako se oni tebi ne odazovu, pa znaj da oni slijede strast svoju. Laman adallu mimman ittaba hawaahu bighairi hudan min Allah. Ako je u večnem balale tu od onoga ko slijedi svoju strast, a ne slijedi Allahov uput. Inna Allaha la yahdi al Allah ne uputiti na ti put narod koji sam sebi nepravdu čini. Ti je na braćo, hal balagh dalis nam dostarijo. Svako onaj ko postegne za ovim stvarima, nekad zna da je to sve argument protiv njega. I brate, šta će skazati Allahu subhanahu wa ta'ala kada te bude uklitao? Zašto si to moj rober radio? Jel' li te to me pozvao svoj poslanih? Jeli te pozvao strana Abu Bakr? Jeli te tome pozvao pozvao Omer? Jeli te tome pozvao pozvao Osman? Jeli te tome pozvao Ali, radijallahu anhu al-jamee? Šta je kazati? Zašto se to radio moj ded? Ili zato što su to izmislile u Bedije? Ili zato što je to radio moj tukun ded? Cijenjeni brate pripremi odgovor za Allaha subhanahu wa ta'ala Uči svoju vjeru da bi znao kako trebaš postupat Neko će kazati Ja ne poznajem dovoljno Allahovu vjeru Iz toga ja mora nekog pitat Onda cijenjeni brate pitaj onoga ko se boji Allaha subhanahu wa ta'ala Nemoj pitati svakoga Vi se sa mnom složit Kad trebate popraviti vaše auto Idete tražiti čovjeka koji je specijalac i slušnjak da vam popravi Jel tako? Pisa se onoga za koje znate Da je povjernjivi Da će vam popraviti kako treba A kad trebate popraviti vaša srca Onda možeš pitati nekog sa ulici Koji ne znaje vjeru Ili koji lupa po Allahu I vjeri ko maksim podiviti I to kaže naša arot I molim ulično da Allahu Da otvori naša prsa I da nas utvrti na pravom putu I njega molim Da ni jedan ne pređe ovaj prak A da u njegovim prstima ostane I malo od svega onoga što je čuo nego molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sve ono što smo čuli nađen je sa u našim srcima i da nas potakne da radimo onako kao što od nas razi izlični subhanahu wa ta'ala. Čenje na ovo su samo sadjeći koje sam želio da vam premetim. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala nasprav vaših dijela i vaših postupaka i znajte... باش سدوة الله يفلع قد يطلع بoiت ستدار وكوام شتة الله سبحانه وتعالى ونررنا اذا صلح يلاكوا اسمرواва الى مged buying يا عرسل وفق له في السابقين وفق له يا عقل令 وفق في السابقين وفق له في Ya qawl al-islam wa al-islam dini unshurini nura wa rafa' bid-manun ya qawl al-islam wa al-islam dini unshurini svoju djavu i ya'utponio svojo blagodat prema ljudima neka je salavat i salam na Allahov poslanika i miljenika Muhammada sallallahu alaihi ve sellem <toslim> koji nije ostavio ni jedan jedini hajr a da nije na njega uputio i koji nije ostavio niti jedan jedini šer ili zlo da nije na njega upozorio neka je salavat na njega njegovu časnu porodicu njegove ashabe, i sve njegove sedbenike do sudnjega dana stjenja na vraću Začuđujuće je sanje da kada čovjek vidi mnoge muslimane koji se tope u moru novi stvari koje su oni sebi stavili na teret i koje nose na svojim leđima. Allah subhanahu wa ta'ala ih nije time zaduđio nego su oni sami sebi propisali to i sami te stvari čineju i sami će snositi teret ili grijeh toga što su sami sebi propisali zamislite sevišnji Allah subhanahu wa ta'ala objadio je serijat poslao pečata poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i zapamtite nijedan hajr nije za ovaj ummet a da nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam upozorio na njega da nije rekao ovo je umete hajr pa čak kaže čuvaj se se djehennamske vatre pa makar sa pola hurme kajr je u pola hurme pa nas je poslanih sallallahu alaihi wa sallam upozorio na to i rekao nam je kajr je u tome osmijeh u je sadaka i tako sitne stvari poslanih sallallahu alaihi wa sallam nas je upozorio na svaki mogući kajr i nema ni jednog šara ni jednog mogućeg dla Od njegovog vremena, pa dok je Ameckog gana, a nas nije upozorio na to. Upozorio nas je da će doći havari. Upozorio nas je na fitne. Upozorio nas je na Yajuj i Majuj. Upozorio nas je na Ddjalala. Upozorio nas je na svakti mogući fitne i svako iskušenje koje će doći do susnjega dana. I u istinu da pancite nijedne dobre stvari po nas. Nema, a da nas poslani, sallallahu alaihi wa sallam, nije postakao da to radimo. I nema ni jednog dla, a da nas nije na njega upozorio. Sjen je nabraćo, kada bi oni koji su sebi stavili na teret, i koji su se obavezali da će raditi ono što nije Allah dozvolio, kada bi se samo zapitali odakle ovo vodi porijeklo, i da se sam ja da to radim, i dali li Allah za to nagraditi ili kazniti. Vjerujte mi da bi lahko pronašli odgovor našli bi odgovor da to ne vodi porijeklo od Muhammada sallallahu alaihi wasallam a čim ne vodi porijeklo od njega to je znak da to neće biti primljeno kod Allaha jer smo rekli da je jedan od uslova da djelo bude primljeno kod Allaha sallallahu wa alaihi wasallam iskrenost i odmah nakon toga da mora biti uskladu sa sunnetom Allahu kvasanika sallallahu alaihi wasallam dragaj senjena braćo Allahuva vjera islam nije puko nahođenje i sljeđenje svoje vlastite strasti niti je vjera zapamtite slijepo sljeđenje svojih predaka ibadet se ne nasljeđuje onako kako je radio moj djed ili moj sradljed tako se ibadet ne nasljeđuje ibadet se nasljeđuje putem šariata mora ibadet biti u skazu sa šariatom da bi bio primljen zapamtite Ibadet mora biti u skadu sa šarijatom da bi bio primljen. Inače, neće biti primljen ukoliko ne bude sa sunnetom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A kad neće biti primljen, tako ćeš nagradu primiti za njega. Ne možeš raditi tek tako da ne budeš ni nagrađen, ni kaznjen. Onda u protivnom slijedi kazna, jer čar je kradi ono što mu je Allah zabranio. Allahumma salli sallallahu alayhi wa sallam. To je kojini je govorio pohini Usmane. Nego je govorio putem objave. Wa ma yantiqu 'ani al-hawa in to je objava koja mu se obznanjuje. To je objava koja mu se obznanjuje. A zapamtite poslanik sallallahu alayhi wa sallam, nije raselion akhirat. Adanije Allah upotpunio vjeru. Od posebnih ajeta su bile riječi Uzvišenog Allaha Subhana ve Taala: "El-joma akmantu lakum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan." Danas sam upotpunio vaš vjeru i upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam davanjem vjera bude islama. Ovdje odgovorićemo onima koji se nalaze mimo islama. فصانئ صلى الله عليه وسلم يوصي لاولى امته فكازي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهتدين من بعدي كانت فرصه لدرجه ما وسنته الخلفاء الراشدين المهتدين من بعدي بدرجه تسنته اس طرحه الخلفاء الراشدين المهتدين من بعدي كويسنا براون بوته ازيدي هنا Odna svi na tretvoricu halifa. Azzu alaiha bin nevajid. Allahu akbar. Kad je onda se držite toga. Grčevito se držite tih sunneta. Šta je nevajid? To su kućnjar. Azzu alaiha bin nevajid. Kada čovjek hoće nešto da dobro uđme zubima. Jel uđima ovim prvim zubima? pak? Ne. Kada hoće nešto da razgrize ili da razbije lješnjak. Ili da razgrize orah. Ili sve ono što je pijesko. او اكوتو ازمي زاشتو دستنبي او تيلو قال فصاني صلى الله عليه وسلم عبدو عليها بالنواجب شور تسترزي تموغا سنة سنة خلفاء الراتلين اكوي دولة زي فسيمنة و اياكم محدثات الامور كاجي ابادتتا اوبا ستبادتا نوبي اسفاري فان كل محدثة بدعة svaka nova stvar je novotarija وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ a svaka novotarija je ye... ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَار a svaki ضَلَالَ sje uvatru Allahu akbar Allahu akbar <im <im Islam je cjenina braćova Allahova viera <im im ADHD> <im> zapamtite Islam je Allahova viera nije viera pojedinasa Islam je Allahova viera Oni je propisao i mora se ponašati čovjek u skladu sa onim što je Allah propisao ili Šimej došao Allahu poslanih sallallahu alejhi ve sellem. govorimo? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz znači Allahu Akbar.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 Propisi islama su sjenjena braćo, dovoljni svakom muslimanu i nema potrebe da sluša šta će neko izmislit da bi se zato to uhvatio, pokušavajući da se na taj način približi Allahu subhanahu wa ta'ala. Sjenjena braćo, svi šarijatski propisi dovoljni su za insana.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 I da li smo mi iskreni u svojoj namjeri, i da li je ona u skladu sa sunnetom poslanika, sallallahu anehi ve sellem. Ako ne bude, onda od tog dijela odstupamo i ostavljamo ga, jer u protivnom nećemo biti nagrađeni za to činjenje dijela. Sjenjeni brate, neka te nikako ne zavara mnoštvo onih koji odlaze s ramputicom. Ovo je opasna prijetnja za svakog ono ko se povodi za... Ma tum, pa vidi masa radi. Pa radio to moj djed, pa moj pradjed, pa moj čukunđjed, pa moj onaj, pa moj onaj, pa moj Aniča, nabraja sve moguće predske i sve moguće komšije i komšinice, kako cine dotično djelo ne bi li on nekako opravdao svoj postupak. Va in tuta. Ekseramen fil ardi yudlluk Kada ako se ti pokoris, većini onih koji su na zemlji, oni će te odvesti na pravi put. Ako im se pokoji, odnećete zasigurno s pravog puta Jer većina ljudi neće da vjeruje Većina ljudi odlazi s ramputicom Zato, sjenjeni brate, obaveza nam je da sjedimo čarijak A ne da se povodimo za masama koje i onako hrle, hrle s ramputicom Kaže, ovo je moj pravi put Fet tebi'uhu i tvrsto ga držite, slijedite ga. Wa la te tebi'uhu stubula fa tafarraqa bikum an sebiri. Nemojte slijediti mnogstvo drugih puteva pa da vas oni odvedu sa pravog puta. Danas, možemo čuti ljude koji govore. U naš glavni grad Bosne i Hercegovine i Sarajevo, mi možemo stići iz pravca konji. možemo stići iz pravca više grada, Možemo stići iz pravca Zenice, možemo stići preko Igmana, preko ovog ili onoga puta. Tako isto kaže je do džerneta ima više puteva. Je li tako? Ovo je česa poštapali sa ljudima. Ima kada je više on nije samo jedan put. Vidite kako mi do ceće možemo stignuti iz bukve, možemo stignuti iz Mekinisa, iz Raduše, možemo stignuti onim putem gore preko Čaršije, možemo stignuti odad i odavde, svi smo postigli ti. Zapamtite, u šarijatu, u šarijatu, u šarijatu to nije postavljeno tako ko što se ljudi razumjeli. razumijeli. Sinjenica i redođeneta vode mnogi putevi, jeste, ali su svi oni u skladu sa šarijatom. Svi ti putevi moraju biti u skladu sa šerijatom u okvirima šerijata da bi čovjek zaradio džennet. Evo primjer. Da potvrdimo. Zar potlanic sallallahu alaihi wa sallam nije rekao Bira libn Rabahu da u džennet. Rekao mu Bira Rabah je u džennet. A šta je uradio Bira libn Rabah pa je zaslužio džennet? Kada bi god izgubio abdest. Abdest bio bi se i bi dva rekaata. Evo ga jedan put. Klanjanje dva rekata nakon svakog uzimanja abdesa, jedan od načina da čovjek zasluži Allahove zadovoljstvo. Abdir Rahman ibn A'ub bio čovjek koji je dijelio na Allahovom putu, išako mikako, dijelio na Allahovom putu Allahu, robe da zaslužiš Allahove zadovoljstvo. To je jedan od puteva da zaradi ženak, jedan od puteva da zaradi ženak, da užmeš pušku u da se boriš da poginiš na Allahovom putu, jedan od puteva drugi od puteva, da tvoj jezik bude nonstop stop mokar od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala da sad bude blažan od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala eto ga jedan od puteva, pa gdje je noćni namaz pa gdje je surat od duha pa gdje su ostala dobra djelana koja je uputio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam vjeruj se mi, ubjeđen sam milion posto da čovjek koji bi krenuo sa autom preko igmana, ne da ide putem nego da ide tamo krozane jaruge da neće nikad stigniti u Sarajevo zapamtite, nikad neće stigniti u Sarajevo tak kad čovjek koji pokućava da dođe do dreneta mimo šarijata Muhammeda sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu nehu tarifu azdil ne se yunkab nehu tarifu azdil ne se yunkab nehu tarifu azdil ne se yunkab sa idil maćan nadi a' يزورني خالي ساقي المثل الذي اعلاه خالي لم يجل في الدجر والبرد خالي البسسك ولا ملائين القلائق البسسك ولا ملائين من ترات ولت كل يا دهركاني من ترات ولت لتراك والتقل يا به ساك بعض قوم يا أخي قد أسلموني للأعادي يوم كيما يفتلوني بعض قوم يا أخي قد أسلموني يوم اليوم كما يدعوني اذهبوا ارواحا من قدس يعوني اذهبوا قد تسروني فستتشوهني وبخسا قد تسروني ستتشوهني وبخسا قد تسروني يا رفيق ان عما تابوا صلالا فقدكن نوري اسنا في الك oni ja afini in amma kabu sabalan fakat bisni nuri aslah fi rami wa idan a'aleikum akbar kaze imam malik reci koje treba zlatnim slovima zapisati ineka ikidaka Jenerab rasyu, nikur urnas nizab oladi Kaja imam malik Man ahebeth vī hādīh l-umma še'y'an Lėm yakun arīh sadafuhā Fakad zā'am ān rasūl allahī sallallahu alaihi wa sallam Kha'anab dīn Lėn Allah ta'ala yakūl Al yyom akemmeltu lakum dīnakum Wātmumtu arīh kum nirmatī Idu kriya kur anekūr āyata Fama lam yakūr yawmaitin dīnā La yakūnul yawm dīnā kaže imame Malik rahmehullahu ta'ala ko u ovaj ummet uvede nešto nešto novo len jekun alejih sada kuha a nije bio nas telep na čemu nije bio sada ovoga ummeta sada su ispravni prethodnici fe kad zaame anna Allah, sallallahu alaihi vasallam kane al din on smatra da je muhammad sallallahu alaihi vasallam pro Smatra da je Mohammaz sallallahu alaihi wasallam pro nevjerio din. Kako? Kaže, jer reče uzviseni Allah, danas sam vam upotpunio vas u vjeru. Allah je upotpunio vjeru, a najko smatra da ima još nešto što se može dodati. Taj smatra da je Mohammaz sallallahu alaihi wasallam billah, pro nevjerio vjeru. Fema alam jekun jame idin dinan la jekunul jame dinan. Ono se nije bilo toga dana vjera, ni dan danas to ne može biti vjera ono što nije biva vjera za naš tele, za naše predsadnike nikada dok je ametskog dana neće biti vjera kaze sufjanat sauri rahimahullahu ta'ala imam u hadisu al bid'atu e habbo ila iblite min al-ma'cije navatarija je draža iblisu od griješenja čujte draža iblisu od nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala zašto? al-ma'cijatu jutabu minha wal bid'atu la jutabu minha kaže od grijenjata može pokajati a od novotarije se ne kaje od novotarije se ne kaje wadhalik an al mubtadi' alladhi yattakhidu dinan lan a to je zbog toga što novotaristā koji je uzeo sebi za vjeru ono što nije propisao Allah i njegov poslanik njemu je ulepšano ono što on radi I on smatra da je to lijepo. Faru elayu tabu ma dama yarah hasana. On se neće nikad pokajati sve dok smatra da je to dobro. Nikad se neće pokajati sve dok on to smatra dobri Li an awal at-taubati al-ilm bi an fi'lihi as-sayyi. Li yatuuba minhu. Prva stvar da bi se čovjek pokajao mora biti saznanje da je ta stvar koju radi pogrešna i loša. Prva stvar da bi se človek pokaj mora da svati, da spozna da je ta stvar od koje se hoće pokajati da je pogrešna. Fama dame je lahu hasanan, vahu seji umfilahi al-amr, fa inna hulaj je sve dok on smatra da je to dobro, a ono je u suštini loše, nikad se on neće pokajati. Wa maa thalike fa ttaubatu mumkine, liman vafaqahu Allahu wa hadah, kama hada Allahu kuffara, abi saru mahum alayhim min al-batil waragbu fil haqq kaze tauba je moguća za onog čovjeka kome Allah da uspjeha i koga on uputi kao što so je Allah uputio na pravi put nevjernike tema had Allahu kufar wa ahbab al-batil oni koji su bili na pogrešnom putu al-ladina absaru mahum alayhim min al-batil koji su vidjeli kako su na pogrešnom putu I htjeli su istinu Pa je Allah subhanahu wa ta'ala uputio Allahu akvar Čovjek kada hoće da se pokaje Prvo mora da sazna da je ono na čemu se vam nalazi Pogresno I onda će se lahko pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala A novatarista se tijesko kaje Zašto? Zato što je novatarija u njegovim prcima velika في اون هذا واستغفر الله ورتل ولسان المسلم دائمًا الندايه في, في لا ينسني ولا يتبدل اضرب الصحابه كلهم دي مذهب وموده القربا لها اشواسل وله Neko će se zapitati, a u kakvim vremenima se to najviše novotarija počela siriti? Kakvi su to uspoli bili pa se ona najviše počela siriti? Novotarija se najviše siri kada kod ljudi zavlada neznanje u vjeri. Ovo je najglavnija stvar oko koje se vrte sve novotarije kada kod ljudi zavlada džahl u vjeri, oni lahko posežu za činjenjem onoga što Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao. Ovo je jedno. Drugo, kada bude mnoštvo onih koji će pozivati u batin u ono što je neistina, a kada bude malo onih ili posto su rijeci koji pozivaju u istinu i koji popravljaju stanje u umetu, tada je vrijeme i kako plodno za širjenje novih stvari. To je vrijeme pogodno. I tada sejtan iskoristava priliku da mnogim ljudima ukaže da je lijepo ono što nije i da oni nastave da to čini. A duša je sama po sebi sklona da izlazi iz okvira obudijeta, iz okvira obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Kale ahadu jedan od islamskih učenjaka, jedan od selefa. Ma tevake ahadun sunnetan illa tekebdara fi nefsihi.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 Čovjek po prirodi, malo mu je teško da on tokom cijele godine treba da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, da svaki dan spomije Allaha subhanahu wa ta'ala, da čini ono što Allaha subhanahu wa ta'ala stavio obavaju, mi je teško da čini u toku godine. Bolje je da ja dođem na jedan malud i da to otračim za čitavu godinu pa malo je jedan puta hajmo još koji ima lejletul mihrad ima lejletul raqaib. ima ola ili ona noć koja je postavljena da se ljudi malo istradli da se malo njihove duše napoje i da oni misle da su skinuli sa sebe sarker sa tiju ila ljina sa yedhudu wa li kulli hajjin fi qaberini A za sunnet treba izdržljivost, treba strpljivost, treba čov da bude istrajen i uporan da bi uspio. A novotarije, jedan puta u sedmici jedan puta u godinu, dva puta u godinu ili jedan puta ugodilj, ili put ugodilj, ili jedan put u mjesecu, to nije to so plako opasno, mogu ja odvojiti po satelji sat vremena, zato i to mi nije velik teren. Necijenjeni vrate, Allah je objavio ovaj šarija da, da se vladaš po njemu tokom 24 sajata. Čak i kad mježeš u postavlju da provučiš novu, da kad se bevneš iz asla, da znaš šta treba činiti. Da se učekneš, Allah subhanahu wa ta ta'ala, od prokretog šeitana, i ako te prepalo štagod, da malo plusneš na jednu stranu i da se prebrneš na drugu stranu. I da legneš tijepo pod ardjestom, da ispuniš uvjeta. Čak i kad spavamo, imamo propise kako se trebamo vladati. Čak i kad legnemo, čak i kad nuždu obavljamo, kako trebamo nuždu obaviti. Da trebamo se čistiti nakon nuđa. Allahu ekbar. Sve te stvari su regulisane. Ne može to jedan puta u cini i ne treba više. Ako to može tako, cijenjene braće, se jedan puta u godini ne može više. Jedan puta na pivodi ne može više piti. Popi, bure vode i ne možeš ni ništa piti za cijelu godinu dana. Ne može. Za znači, se treba svaki puta pomalo. Organizam tako treba i naše srce svaki dan treba da se osvežava. Tako čovjek mora da čini djela koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao, a da bježi od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao. Namlu potiče od ubeidijske države. Kad je šehulisan ibn Fejmi za njih? Ona ko je poznat, ako ga počne mu upoznavat, tek će onda postati nepoznat. Šehulisan je toliko pozna, da nije potrebno govoriti o kojem se čovjek uradi. كاجي ابن تيمي رحمة الله عليه واتفق طوائف من المسلمين علماؤهم وملوكهم وعامتهم من الحنفية والمالكية والسافعية والحنابلة وغيرهم على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام وأن قتالهم كان جائزا وبسواني اشتركوا إذن سليل سريمونيو مغلودة وكاجي شيخ لصامي ابن تيمي واتفق طوائف من المسلمين složili su sautene, svi složni sve skupine muslimana ulemauhom, njihova ulema njihovi vladari i njihova opća masa bilo da se radi o hanezijama bilo da se radi o malikijama o šafijijama, o hanbelijama i o ostalima hala enahum kanu kari djina an šarijat ili da su oni bili izvan okvira islama, da su bili nevjerni وان قتالهم كان جائز اذا ابيان هؤلاء الناس او بربا ضد تلك الوانتي بلا дозвоل نيرنيчка држава били неверници نيرنيчка држава не мјефлосирала тај мевлу који се код нас одје траси الله عليه اوتر انا تفسيره كنا في تترستي نقطت في تترستي نقطت اول من اغنى الخلفاء كجبيلة سفاطيمية من أغنى الخلفاء أذناء بوغاتي خليفة سبيلة وا اجبرهم باظنهم بالثنائفيلني نايتشي سوناتي ياتينين وانجس الملوك تيره بالثنائفوغاني vladari kada e upitanu nihova fakta kimi holopona nait pokareni dinai pogani wa obati salira khidakh ma'a ilaykum bilhumam wa idha 'aato nait pokareni kada e upitanu nihova فغد أنصك فيه ذلك السما ظاهرت همبدة <متحدث> او المكرة يدز السفاب نووتية لوسلة وك رأه الفصالف سب ن وقال عند الصالحون من الأعلماء الأ مع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 Samo da se malo duša ispuca I još što je veće poniženje od svega toga Jeste da se ti mevludi Mevludi u arapskom jeziku rođenje A ti se mevludi pravi Povodom smrti Naših bliznih Pravi se proslava Za rođenje u momentu smrti Pa nisu se zadovoljili Samo kada umri Nego su mu napravili i sedmeraci Četeresaci, godišnjak I sve ostalo što su napravili da stalno slave i proslavljaju njegovu smrt. Mevlud je slava i radost. Mevlud znači rođenje. Htjenjeni, braćo. Allah subhanahu wa ta'ala nam je propisao sve ono se trebamo raditi. Htjenjeni, braće, zar ne vrijedi učiti ono po čemu trebaš raditi i to je prus da se spatiš? Kaže uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala Fa il nam jeste džibu leke fa ma ennama yettebi'ona ahva'ahum Ako se oni tebi ne odazovu, pa znaj da oni slijede strast svoju, وَمَنْ أَبَلُّ مِمَّنِ تَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَن مِنَ اللَّهِ Ako je u većem balaletu od onoga ko slijedi svoju strast, a ne slijedi Allahovu uputu, inna اللَّهَ la يَهْدِي الْقَوْمَ بْوَالِ مِنْ Allah neće uputiti na pravi put narod koji sam sebi ne čini. učini. Cijenja na braćo, هَلْبَ الْلَغْدِ Da li vam dostavio? Svako onaj ko postegne za ovim stvarima, neka zna da je to sve argument protiv njega. I cjenjeni brate, šta ćeš kazati Allahu subhanahu wa ta'ala kada te bude uflitao? Zašto si to moj rober radio? Je li te tome pozvao tvoj poslanik? Je li te pozvao tome Abu Bakr? Je li te tome pozvao Umar? Je li te tome pozvao Osman? Je li te tome pozvao Alija radijallahu anijem ženijem? taće kazati zašto je to radio moj dede ili zato što su to izmislile u Belgije ili zato što je to radio moj tukan dede cijenjeni brate pripremi odgovor za Allaha subhanahu uči svoje vjeru da bi znao kako trebaš postupat neko će kazati ja ne poznajem dovoljno Allahu u vjeru i toga ja mora nekog pitati onda cijenjeni brate pitaj onoga ko se boji Allaha subhanahu wa taala nemoj pitati svakoga Vi ćete se sa mnom složit, kad trebate popraviti vaše auto, idete tražiti čovjeka koji je specijalak i stručenak da vam popravi, jel' tako? Pitate onoga za kojeg znate da je povjernjiv i da će vam popraviti kako treba A kad trebate popraviti vaša srca onda možeš pitati u nekog sa ulice koji ne poznaje vjeru Ili koji lupa po Allahu i vjeri, ko maksim po divizi što kaže naš narod I molim uzvično da Allah subhanahu džala da otvori naša prsa i da nas utvrci na pravom putu I njega molim da ni jedan ne pređe ovaj prag a da u njegovim prstima ostane imalo je skobi od svega onoga što je čuo nego molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sve ono što smo čuli nađen je sa u našim srcima i da nas potakne da radimo onako kao što odna nas razi izlični Allaha subhanahu wa ta'ala sjenje na ovo su samo savjeći koje sam želio da vam prenesem bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala nasprav vaših dijela i vaših postupaka i znajte باكي <تصفيق> تدوى تفرد الله يفلق في الله راتو بوية سدارة وكوية تفرات في الله سبحانه وتعالى ينررنا يزاستل يلاك ويسمع هذا للمورة مع الغبانة يا عقيت الوفق لهد السابقين وفق لهد الصالحين المفلحين يا عقيت